una miqueta més em sento poc poc, poc, poc poc, poc, poc, poc, poc. De records uh, una amb una mica que vam anar a sopar ahir coc, coc, coc, coc coc, coc, doncs això bon dia aquest és el programa número 3 del Tapesport de la retallada periódol qui paga descansa però qui cobra també que en aquest és un programa destinat a totes aquelles persones que a la pilota els agrada més, a la olla. Ja falta menys, el cercle es va tancant, es va tancant, es va tancant, fins que sortirem d'ell, com si fóssim el cava quan acabem de treure el tap. De totes les maneres, el sistema d'embarc serà el mateix que en darreres edicions, tan sols l'únic que variarà serà el destí. Benvinguts, a esteu a la sintonia de Ràdio Proveig, emissora municipal. Són les 12:44 minuts amb una temperatura de 21 graus centígrads, una humitat del 44% i una pressió atmosfèrica de 1022.1 hectopascals. No us mogueu de casa, que ha fet una calor que espanta. Ni sortiu dels cotxes, eh? Avui, afilant la navalla i no pas per afeitar nos pel 107.3 de la vostra EFEM! FEM! I ara, vostès pensaran, perquè cadascú és lliure de pensar el que vulgui, i com que d'entrada és gratis, de sortida ja es veurà, però d'entrada és gratis. I és que de vegades un mal pensament pot sortir caríssim. Però bé, de fet, aquest no és el fil per on anàvem passejant nosaltres. El nostre fil és bastant més resistent. És un fil de nylon, noi? Un fil de pescat que no deixa de ser un fil, però tampoc és el fil de la napalla. Total, que vostès poden pensar... Poden pensar... Poden pensar el que vulguin, perquè el que nosaltres pensem que vostès poden pensar ho desballarem en el proper programa. Veureu, és que ara ja no hi ha temps, i llavors a les dues acaben acabem esprintant com si haguéssim agafat quelcom perseguint-nos els Mossos. En aquest cas, els Mossos dels Informatius. Per tant, anirem de cara a la cançoneta i si t'he he visto no me acuerdo. La cançoneta ens la porta un grup avui també del nostre país. I que curiosament aquesta nit toca avagar. Ell són charango amb el seu Músic de carrers, salutacions cordials. Tot els tambos d’un mar en ruïnes. Soc pastor ram tot un ci, Sempre punt per robar la lluna. el crema si estem junts crema la nit malgrat que amino sense cap casa sóc l'eixopluc dels teus platons, vinc a encendre...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 Estimar-la avui a vegades, eh? Xerango, mare de Déu, quina festa que es portaran, eh? Um, Jaume, bon dia. Bon dia. Com estem, després del pont llarg que vas fer, eh? Bueno, però tot, ja té, una, tot dir, té una explicació. Va, ja, et un programa i tu ja te'n passes dos, eh? <sutiu> Ho notaràs, això, al final de mes. <sutiu> eh? Això és aquesta explicació, no? Va. Sí, sí. Has portat el justificant? Sí, el del metge, no. El del metge, no, el del... Com es diu? El que arregla el cotxe. Molt bé. Després me'l passes eh? Sí. eh? Si no, no es podrà apagar això eh? No, no. Aviam, doncs escolta, eh, va, anar bé, va anar bé el cap de setmana passat? Sí. la veritat és que si. Sí. Bueno, molt bé, ens alegrem molt eh? Veig que tens molta feina amb ordinador que no te l'atrapes eh? Si, sí, no som sí. ampliar la imatge per poder llegir l'agenda. La, Agenda esportiva. Estàs en ella, no? Estàs treballant. Molt bé, Jaume, així m'agrada, home. Uh, doncs, bueno, mentrestant, jo que et faré una altra agenda, una altra mini-agenda, la que fem sempre abans de començar la gran agenda, no? però que no deixo de deixar tot i una mica d'agenda. És una agenda, eh? I també, per això la diem, eh? Perquè l'estiu això xavantatge, eh? Doncs que Jaume, fins ara! Fins ara! I no és menys que important, eh? És molt important també la l'agenda que diem, però és per dir-ho d'alguna manera, eh? Doncs resulta que ens començarem pel futbol, eh? I amb categoria veterans, Lliga Intercomarcal, Grup A, un partit per demà, el partit de les 10, Berga, Font, Mino, Rissa! <laughs> Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. Pel que fa al grup B, teniriu un altre i és per avui a partir de dos quarts de set Atlètic Gironella Novacle. I, do I dos pel grup C, eh? un partit per avui, no perdó. Tots dos per avui ha. Eh? una partida de les sis que és el F fruit hoenc i l'altra a partir de les 5, una hora abans que el rosal cal rosal Súria. Yeah, a preparar la cançoneta que ve, perquè ara ve el que tenim sempre, i sempre triem aquesta cançoneta, però que no hi arribem, perquè tenim aquesta agenda, mini-genda, ja se'ns ha acabat, eh? per això és la mini, no és perquè siguin un important, és perquè és més mini, és petiteta, eh? però tenim coses per dir, com per exemple la Patanca, la primera divisió, tots partits per demà, Viladomí un nou esport Callús i Gironella Pujolet. A la segona divisió tenim el Torrent Calriera i el Sant Joan Vila du Miu Nou, també tots dos, demà a partir de les 9. I l'únic representant d'aquí la comarca del Berguedà és a Juga Tercera Divisió. També demà a partir de les 9, l'Escorpí. Un mmm, neu al tanto que pica, eh? Per la cua, eh? L'Escorpí, amics de Cacerres. les 12 i 53 minuts el que és el mateix, falten 7 minuts per la una del migdia i anem a repassar amb tots vostès això <totipenic> Ladies and gentlemen ho heu adivinat, sí senyor, gent de cap de setmana, la gent que fa al bàsquet i... Sort que ens ha arribat el Josep Vilardell, ara última hora perquè tenia partit. El partit ha acabat ha vingut s'ha dutxat i ha vingut temps just per arribar aquí a l'emissora. Josep Vilardell, bon dia. Molt bon dia. Què has de dir del partit del bàsquet que has fet abans de venir? Eh? Molt contents, hem guanyat de 8, el primer partit de la temporada. Molt bé. bé. I amb què jugàveu, Joviat, no? No, jugàvem contra el Manlleu. Contra el Manlleu. Sí. Um, recordem els nostres joients una mica posem Zatoa, júnior això que és un partit d'amistós, què és? No, això ja és competició és competició. ara ja en parlarem mm -hmm. uh, hem jugat la competició nivell B, júnior masculí en el cas nosaltres som de segon any i hem, jugat, hem començat el partit aquí casa i hem guanyat de 8 punts 63-55 molt bé, molt bé. Uh, sou més o menys la, com que, que les plantilles varien molt tant al Barça també, Déu n'hi no, do no, eh? no, aquí oh, som aquí, els mateixos aquí sou el els partit. mateixos, sí? no han entrat cap més no, eh, em va corporació? marxar un va marxar perquè un. era de nevar, era un any més gran que, que nosaltres i en principi els úners més es pot jugar fins als 18 anys jo ja em havia fet 19 i va haver de deixar-ho per la qüestió d'edat de molt bé doncs, Joep, per on vols començar? Bé, doncs, doncs comencem pel porreig. Uh, hem anunciat aquest partit que s'ha jugat avui a les 11, en què el porreig ha guanyat de 8 punts contra el Manlleu. Ara s'està jugant, ja deu fer 20 minutets ben bons, que ha començat el partit el Júnior femení, també a nivell B, que, ha, disputat, que ha, ha començat ara a les quarts d'una i que es juga contra la jove la salla a nivell uh, B. Uh -huh. uh, si voleu anar-lo a veure amb els auriculars de la ràdio podeu anar... Uh, llavors, d'aquesta mateixa Exacte. categoria del júnyor femení, avui, avui la tarda, a dos quarts de vuit, jugarà el júnyor femení de Berga contra el Camp Prelada, que juguen a la mateixa com competició. Igual que el júnyor masculí, que juga a la mateixa competició que nosaltres, el júnyor masculí del Porreig, nivell B, que jugaran avui contra l'euroditana Sabadell Sud Club Bàsquet. Això els, Berg, els de Berga, eh? Sí, jugarà demà dos a dos quarts d'onze, però fora. I parlant del Senyor, eh, jugarà avui a les 4, contra el Sant, Man eh, contra el Sant, Andre Sant Andreu, bé, eh, avui a les 4 un partit bastant interessant. El Porreig va estar parlant amb, els, amb algun integrant del grup i m'ha explicat que és un grup d'amics que estaven al Sant Joan i per allà als voltants i van dir per què no fem un equip junts d'amics? Mm -hmm. I són jugadors molt bons tècnicament Que han jugat a competicions molt bones Alguna ha jugat a Copa Catalunya fins i tot Alguna oh, primera be. catalana mm. I han fet com un equip d'amics I ara estan Estan en una categoria per ser la tercera catalana eh, Però s'ho van a passar bé Per tant segurament serà un molt bon espectacle veure el senyor aquest any El senyor de, de Porreig Del de Porreig sí. Molt bé, molt bé ah, sí, sí. Oh. Doncs avui jugarà a quatre Aquí a casa, per tant un partit molt interessant Que podeu venir a veure fosi oh, sí, tant que sí, a les 4, al eh? sí. pavelló, I per part d'Alberga, eh, ja va començar el Informber Basket Berga, ja va començar la setmana passada, per don el primer partit. Bueno, tio, en carràncal de ruc eh, acabada de cavall, don't no, ah, sí, és veritat. No, sí. Parada, parada. Comina arrencada... Sortida de de, ruc, de ruc, parada... parada de cavall. Vols dir? Ai, no me'n recordo. Bueno, o sí, sigui, algo així, eh? Que, mira, l'any del triplet el Barça va començar perdent els dos primers partits de la Lliga i va acabar guanyant-ho tot. Sí, per boi. tant, tot i això, va perdre el primer partit contra el bàsquet Monsa i jugarà demà a casa contra el Sikorissa. No, no ho conec aquest equip. Molt bé. Molt bé i l'avors el Chuchi Basketberga que seria els sots 25, també jugarà demà a les 4 contra l'equip del Jaume, encara ha marxat un moment al Sant Manat, ho vam anunciar la setmana sí, passada. Vuitat. Doncs aquesta, doncs, si voleu veure el partit, demà a les 4 contra el Chuchi Basketberga. Si sí senyòr al papalló, eh, els per que fa la categoria sots 25. Sí. sí. Marculat aquesta cançó, Josep, però no passa res, que són falta dos minuts per la 1, per aquest temps, eh, uh, tallarem potser la secció. Durem no passar res, eh, perquè farem la publicitat a la 1 com toca. Però per on vols, per on vols bueno, seguir? Com quan anem de baix cap a dalt sí. bueno, Comencem parlant del que va passar i el mes proper es va, comen va començar la Supercopa d'Espanya Que van disputar per una banda el Madrid contra el València I per l'altra el Barça contra el Lavoral Kutxa de, Bas de Bascònia uh, El primer partit es va jugar a la set Que va ser el Madrid-València Un Madrid també amb bastantes cares noves Han perdut jugadors com Mirotic Per tant era un equip que... Bueno, s'ha hagut de reformar, ha fet bons fitxatges, tot i això. I el València, que també ha perdut la seva gran estrella, que és Justin Dolman, que ha fitxat pel Barça. Per tant, són dos equips, no en una reconstrucció plena, sinó en una, pet una petita fase de uh, standby Podríem dir que han de tornar a buscar els nivells que van acabar la temporada passada. El partit va acabar 89-76 a favor del Madrid, no per, potser joc col·lectiu, sinó no més per individualitats finals del Sergi Llull i el Rudi Fernández, que van, es van destapar eh, tirant molts triples i encert molt encertats i es veu aquest resultat de 13 punts de diferència en un parell enganyós perquè tot i, tot i això el, el València va jugar molt bé, va fitxar el que l'any passat era del base de la penya Guillem Vives, que va destacar, va tenir uns bons percentatges de tir, eh, tot i això encara és un pèl·lic madur eh, és molt probable que acabi despuntant en aquesta lliga i més amunt i per part, llavors es va jugar a l'esquart de 10, va començar l'altre bàndol de, del quadre, el, basc, el futbol club Barcelona l'àbora al cutxa. El Barça va guanyar de pallissa, 95-66, el Basconya recordem, està com amb una davallada monumental, podríem dir, els dos equips de Basconya, d'allà i del País Basc, que eh? estan baixant molt el nivell per qüestions econòmiques. Uh -huh i recordem fa uns anys mm, un Barça-Basconia era un tal ceràmica sí. era molt espectacular hi havia el Rakosevic, el Prigioni el Splitter, tots aquests grans jugadors ara ha baixat el nivell a més aquest any també ha hagut de reconstruir-se van perdre el Tibor que ha fitxat pel Barça, el Nochioni tot i això, jugadors que han fitxat amb opcions de futur el Darius Bertrands que és un molt bon triplista que ens farà, farà somiar l'afició de, de Baskonia també el Tomàs Ertel va ser titular de la selecció francesa que va quedar al bronze, que va, de, va destacar sobretot. Molt, per tant, eh, segurament estarà play-offs i lluitarà per menys a menys entrar a semifinals, no dic final, però bueno, és un equip també a tenir en compte. Jo, per part del Barça, un equip molt complet, un equip de 15 jugadors, per tant, si no treballes eh, hi ha avantatges i desavantatges en totes tota les coses. Per tant, en aquest cas, tenir una plantilla de molts jugadors comporta que si no ets el millor no jugues. Per tant, és de lluitar sempre per millor, perquè si no ets el millor, el de darrere et supera. Ah. Uh, però té altres desavantatges, que, per exemple, potser els més joves no tindrà tants minuts per despuntar, perquè davant n'hi han de molt bons. Tot té avantatges i desavantatges. Aquí s'està fent un bon forat amb el Barça és l'Abrinés, el... eh? I tant, i tant. Uh, a més, té l'avantatge, quan bueno, no sé, ara es pot considerar avantatge, que ve, ve relativament calent del Mundial, per tant, està afinat, entrenat. 16 punts, eh? Sí, sí, 16 punts. Uh, això potser encara és un peu desgastat físicament, però arriba molt bona forma, que potser si hi ha per tant, ara de fer uns descans. Tot i això, és una, un, un canell prodigiós, que no més entra d'una manera, quan, quan tira sembla que es pari el partit, perquè tira molt suau, va haver un moment que va anotar tres triples seguits, per tant, és una garantia. I a més, tots els fitxatges que va fer el Barça aquesta temporada han respost molt bé. Tant el Dolmen... Bueno, el primer partit, menys el deixar un Tomàs, que va estar un pèl neguitós per primer partit oficial, tot i que pretemporada pre va fer molt bé. Molt bé. Uh, Josep, un moment. Hm. Uh, et falta cosa, encara, eh, de gent desportiva? Bueno, si vols parlar amb aquesta o una de vella del Bruixa. Vale, un moment, que passarem la... Mentre esperem l'Albert, que ha hagut d'anar a l'obril al Jaume, perquè han tancat la porta de baix, s'ha sí. quedat tancat a fora... I diu que té molta feina per Ara arriba. Mentre, mentre esperem, doncs, també l'Albert i la segona part aquesta del bàsquet que ens has de parlar, farem un petit parèntesi per passar a la publicitat. Què et sembla? la Primera part, fins ara mateix. Anem Escolta, a... coneixeu algun taller aquí a la hora? Sí, un amic m'ha parlat d'un taller molt ràpid. El meu cunyat em recomana un taller molt professional? Doncs el meu cap em diu que ell va un taller molt econòmic. Molt ràpid, molt professional i molt econòmic. Ha de ser eurorepar el taller dels cants, saben. Vine amb el teu vehicle coneixens i trobaràs el que busques. Eurorepart. T'esperem a... A Porreig, Manel Sarra, al carrer Nostra Senyora de Núria número 8 i al telèfon 938380975. A veure si m'anomenes un indret del terme d'Avià, que hi ha un gran magatzem de roba i molt bé de preu. Ja ho sé. Santa Maria d'Avià? No. Sant Vicenç d'Oviols? Què va...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 me the patience founds on to be mine i draw do with the cards of cards i don't know me a estar aquí eh, per parlar de basket amb el Jordi Larrell si et torna a sortir la mateixa cançó, eh? Tampoc Man, anem, anem tant enllà, eh? Molt maca, la cançó dels brillors, també. Molt bé. Josep, ah. per on vols començar? Anem-hi, ja. Per el Bruixa. Comencem uh, per el Bruixa. Com Bruixa. Que... Recordeu que la setmana passada vam fer un repàs dels fitxatges que havia fet el Manresa aquesta temporada? Vam anunciar aquí el fitxatge del... Un que vam dir el cessí silenciós, no sé si el recordeu, sí. Zach Morley, sí. que vam fer un molt bon paper, viatjant a l'Euroleague, sí. apromitjant bones estadístiques, doncs no va, no va passar la seva revisió mèdica i ha no serà fitxat, sinó que hauran de buscar més el mercat. Sí, senyor. Són el que diuen, que el espera lligar en les properes hores el jugador que ompli la bacana d'ala alt en la plantilla que desitja Pedro Martínez. El jugador Zach Morley s'adapta al perfil que buscava l'entrenador per completar les trencaclosques de l'equip. L'entrenador diu que el jugador que és pugui aconseguir, no ha de ser un home amb unes condicions calcades a l'altre Morley Bé, doncs per part de el Manresa també ha començat a bon peu. va guanyar la Bruixa un... i va guanyar la Penya fa uns dies per tant, eh, es confia que aquest any la Bruixa torni si més no, no torni a estar al descens lluitant per alguna cosa més no, no, no, no, no demanem la temporada que es va fer Justin Doolm encara està al Barça, però si més no eh, lluitar per alguna cosa més que per sortir del descens Bé. Uh, llavors, per part de NBA, avui ha sortit una notícia que parla... bueno, fa uns dies ja estan parlant de que Riqui Rubio, bueno, Minnesota li està oferint un nou contracte. Minnesota li ofereix uns 40 milions per 4 temporades i ell demana 90, una distància bastant considerable i que no s'estan posant d'acord, tot i això aquesta temporada encara es quedarà a Minnesota. Hi han equips interessats en ell per això, Lakers, uh, Knicks, si no recordo malament, uh -huh. però... Uh, S'ha anunciat, si més no s'anunciarà, es diu que fitxaran un entrenador personal pel Ricky perquè emigueria el tir. Recordem, no, no ha estat molt afinat aquests últims anys, bueno, i fins i tot uh, un jugador així amb experiència, no sé si us sona, James Billups, va ser sí. MVP de les finals de 2004 amb Detroit. Sí, uh -huh. doncs va dir això, que el tir no és una cosa de qualitat, sinó de, de provar-ho molt, entrenar moltíssim i que el Riqui si entrenava moltíssim aconseguiria un bon tir. Bueno, per part meva aquí deixem el bàsquet, no hi ha cap novetat encara, si més no, eh, anun s'ha eh, anunciat ara que el, aquell que era, si recordeu l'Eslovenya tenia dos germans, el Goran Dragic i el Zoran Dragic. Uh -huh. El Zoran Dragic estava jugant a Onikaha i el seu germà Goran està jugant a Fènix que va ser el jugador revelació de la temporada, de la temporada va anotar 20 punts per partit no, no, no. doncs el seu germà el Zoran, que està jugant a l'unical que va aquesta setmana per Fènix el més curiós és que hi els dos germans Zoran i Goran al mateix equip mm -hmm. però en el mateix equip hi han dos germans més que no sé si recordo si són bessons o germans que es diuen Maske of Morris i bueno, són... Som... Bueno, o sigui és la primera vegada de història que en un equip hi ha dues parelles de germans. Déu-n'hi-do, eh? Podem sí, sí. fer gairebé la titular, la titular, sí, van, quatre van. germans, eh? Sí. Molt bé. Això, on dius quina és? Fènix. Fènix-Sans. Fènix-Sans. O havies jugat a Steve Nash, no? Si Steve no Nash, Amar Stoudemeyer... Van tenir un molt bon equip. Sí, sí. Josep, doncs tanquem el bàsquet. Només hem de tenir una cosa, que després hem de gravar un parell de falques publicitàries quan acabem sí. el programa. Si et va bé, et pots quedar-te? Sí, doncs, sí. gravarem per... Bé, les falques publicitàries del programa, eh? Sí, sí. Vale? Doncs... Ah, sí? Fins a... sí. No, jo no sabia res. Pel, pel mòbil ho vam passar, no? Per això oh, la teva Albert. mare, per això la teva mare li que arribaries tard. Has trobat la teva mare i has dit que tard. Per què? Perquè fem una faella. Ah! Val, val, val. No, no, no. <laughs> És com que no tinc mòbil, però d'aquí poc en tinc de ja veuràs. Molt bé, que sí, home. Estic treballant ja, com fas. Sí. Eh? Clar que sigui només el dissabte. Però bueno, vinga, fins ara mateix. Em pensava que el que seria més fotut avui seria jo, després d'haver fet un sopar i benat a la festa major de fonolleta i al vespre fins a altes hores de la noix, eh? Dormir un poquet per revenir aquí a donar el callo aquí al programa, eh? Però amb molt de gust, lògicament. Doncs que seria més fotut, però dium'hi do com estan els meus companys. També els de demanar si han estat amb algun sopar o què. Um... Jaume, anem a començar a parlar de l'agenda. I començarem a parlar de... sala, fins ara. Què dius, home? Jo tinc futbol masculí. Sí, per a tirar ball, tirar ball, tirar ball. Ara a tirar ball, tirar ball. Tirar ball. No, no més tinc futbol masculí, però sí, tirar no, fotis. Sí, sí, foto. En segre, però és que no estic masculí. M'he de menjar, m'he de menjar jo. El... Futbol sala? Bueno, futbol, el faràs tu. Tens futbol? futbol? Sí. De, tinc... de quina jornada tens? A dir, ja. La primera catalana, la segona, no, no, la tercera... jornada. Jornada... Ah, doncs la quarta. Quarta, quarta jornada, ah, perfecte. Bueno, doncs aquí tenim bé. Doncs, que, que, ho diré jo, eh? I que de on s'ha ficat un sala masculí. Lliga Segona divisió Bisbol Catalana Grup 4, primera jornada, perquè ja comencen, eh, els del futbol sala també. El Vaganès TCR, contra el Castellà Futbol Sala B. Jugaran al camp Pavelló Municipal de Vagar. Però no serà fins l'11 d'octubre. 11 d'octubre, eh? a partir de les 6 igual que la Pobla de Ller Club Futbol Sala també no juga aquesta setmana, igual que el Vaganès però jugarà el, dia, el mateix dia dues hores abans a les 4 contra l'escola Pia Sabadell, els que sí jugaran aquesta setmana és el Futbol Sala Porreig i el Futbol Sala Atlètic Villa Torrada, el que hem de partit és el pavelló municipal de Porreig i l'àrbitre Daniel Ruth Borrego serà aquí hi estem, avui a partir de les 6 de la tarda aquí al pavelló municipal de Porreig l'altre partit que tenim per avui dissabte eh? i a partir de dos quarts de set mitja hora més tard que aquí el d'equip d'aquí Club Futbol Sala Ciutat de Berga Riu de Villas Club de Futbol Sala al camp serà el pavelló municipal d'esports de Berga i l'arbitre Marcos González Contreras per tancar Uh, el futbol sala masculí, tenim la Lliga Primera Divisió Catalana, grup 4, primera jornada, futbol sala Montbuí, futbol sala PC, Maginca Serres al camp, espai de salut i esport Montaqua, l'àrbitre Diego Delcan Can Ramírez serà avui també a partir de dos quarts de cinc. I avui ja ho dèiem, que no estem fins, tampoc som elegants, eh? Hem començat pel futbol sala masculí, bé, hem començat pel futbol sala femení, però bé, bueno, és igual, eh? ho fem ara mateix, eh? Començarem per la Lliga Primera Divisió Femenina, grup 4, primera jornada, capellades, Puig, Fitor, futbol sala, Cacerres. Aquest partit es jugarà a partir dos quarts de set... No, perdó, aquest partit... Mare de Déu. Està suspès. Està jornat, eh? El que s'havia de jugar el futbol, el futbol, el futbol sala. Serres, a Capellades, el partit està suspès. Primera dius de futbol sala femení. Tercera jornada. Anem a buscar, anem a buscar informació, I diu que el futbol sala de Gironella vol canviar el mal inici a Alacant. Les derrotes amb el Roldán diumenge passat al Corcón han deixat el futbol sala Gironella femení en una situació delicada que vol capgirar ben aviat. Amb 0 punts al Caseller, les Gironellenques fan front avui a la tercera jornada de la Lliga de primera divisió a la pista de la Universitat d'Alacant A partir de 2.47, un conjunt que tampoc no ha tingut una bona arrencada... I que ha pogut sumar només un punt empatant en el primer partit contra el Corcón, dos a dos. déu nhi -do, futbol sala Gironella, quasi-gasi-nos desconeixem, zero punt. Posa-hi posa musiqueta, que si no, per la gràcia, no? Ah, aviam, sí que hauríem de posar musiqueta, és que ara no me l'atrapo, eh? Un moment, eh, Jaume, futbol sala femení, després de futbol sala femení, de què podríem parlar? Del masculí. Ja, ja hem parlat, de futbol sala masculí. No, del futbol masculí, vull dir. Hem parlat del bàsquet. Doncs ja toca el futbol. Ara ah, toca el futbol, però... I si no estic equivocat, al futbol femení no hi ha jornades oi? El futbol femení? Crec que no hi ha enjornades. Bueno, a mi, a mi no me n'ha aparegut res. No, de moment no es no, no hi ha... Ah, no va, eh? ho tinc bé. Bueno, jo no he trobat el calendari fet, eh, del femení. No, jo, jo no, no veig res. A la federació catalana de futbol no he trobat el... Bueno, total, que hauríem de fer el motor ja però és que no, no acabem eh? el motor hauríem de fer el motor, hauríem de parlar de, de, de, de, del futbol base, del club esportiu Porreig, També. hauríem de parlar de tantes coses i, I, i ens falta el, el presentador d'aquestes coses, d'aquestes seccions I tant, Albert Planas I ara com ho fem? Què fem? Uh, mentre s'estigui acabant ens parlem de futbol masculí però clar Ostres. Que que no no sé. -la Albert, què tal, com ho Mira, tens? Mira, aquí tenim el... Sí. els homes del motor. Por los pelos. Puté, és que clar, val a dir també que no tenim internet. I, clar, sí. Moltes coses que les traiem d'internet al directe, pues, no passa que no les podem veure. I a sobre tinc al problema que quan he pen, les lletres se'n pixelen. Sí, passa moltes coses molt rares avui, eh? Sí. falta que se'ns comenci a apagar la llumeta d'aquí. Sí. Que l'estudi, eh? O, o, i, o que deixi de gravar com ens ha passat alguna vegada. Exacte, ara se sent, ara se sent com sorolls així. Aviam, sí. Albert, bon dia. Tirururit, eh? Bara, bara, bara. No cal que entis amb especificació en Jaume, si se'n que se'n pixel·li, i, i andando, ja està, home. Albert, doncs, vols començar per això? Què et sembla? Hombre, alguna funciona. No cal que em posis dos micros aquí. No m'ho n'en tinc prou. Ai. Ja, bueno, això, el que, que... Clar, el que havíem de buscar per internet, no ho hem pogut treure tot el que ens ho hem inventat. Eh? No. La qüestió és omplir, no? Sí, la qüestió fer ràdio. Ah, la qüestió és que omplir l'estona, eh? I, que, i si us ho mentir, aquí. Com els que diuen a la sí, Per tant... No ve don. Ba, parlant de mentidès, estàs parlant no de mentidès, perquè sí. hem de dir sempre la veritat. Estem sota mínims, eh? Ba, eh. la mentida, eh? eh. Sí, a ver, la mentida. Ba, a la colada. Sí, esculpen, eh, parlem de lo que sentim de fons, que és la del futbol, en aquest cas la del porreig. I fins a la setmana passada recordem que vam repassar totes les categories fins als elevins, ho vam deixar als elevins, eh, estarà bastant ben representada aquesta temporada en, entre Benjamins i elevins. I avui ens centrarem en la resta, vale? tots els anteriors repassats eren de futbol 7, recordem, tot nens que juguen de 7 en 7, amb quatre parts de 10 minuts, i a partir d'ara doncs, farem el futbol base per 11 jugadors. Vale? I anem a passar el, el futbol de 11 jugadors i comencem per l'infantil. ...en aquesta categoria només hi haurà un equip... ...aquest any del, del Copa Esportiu Portreig... ...militarà la segona divisió grup 25... ...allà es trobarà amb el Navàs... ...el Gironell, l'Avià... O sigui, equips de la nostra talla... Eh? ...i de la comarca, per tant, varis derbis... ...que és el que els agrada vosaltres... ...i, doncs, com les anteriors categories... ...començarà la setmana que ve... ...i finalitzarà el 31 de maig... ...per tant, la setmana que ve sí que hem de tenir internet... sí o sí. des d'aquí una crida, eh... ...si sí o sí, perquè hem dit tots els resultats... ...ja sigui des del camp des de sobre l'helicòpter, des de l'estudi, des d'on vulgueu. Sí? Sí, des d'on vulgueu. Tindrem resultats en directe? Si no, truquen al RAC. Sí, sí, els resultats en directe a la setmana Però que ve. A nosaltres el que ens agradaria molt, ens agradaria molt que s'aportessin també als altres clubs, ja, eh? Berga, Gironell... Bueno, eh? sabrem tots els resultats dels equips. Sabrem, evidentment, el Berga, el Gironell, els sabrem tots sí? perquè tots estan en el mateix grup, que és el que dirien, estaran en la mateixa categoria. Online. Yes. A la categoria cadet. Sí. ...també un sol equip... ...i també es trobarà amb els tres equips de la comarca... ...com a dic, l'Avial Berga... ...per tant, sabrem tots els resultats... ...a l'instant d'aquests tres equips... ...que és el que ens interessa, evidentment oh, el tant, Berguedà... Sí. Oh, i, eh? ...i també tindrem el novàs... ...i a l'inici i finalització seran... Doncs, ...el mateix dia que, que les categories anteriors... ...pràcticament totes començaran el, el 4... ...i acabaran el, el 31... ...i eh, pel que fa a l'última categoria masculina... ...del, del base... Eh, ...serà el cadet, lluitarà a la segona divisió... ...grup 19... És una divisió bastant eh, bastant ja competida i doncs, la resta d'equips seran també del, del Bargadà i del Bages. Bàs bàsicament en totes les categories. L'únic eh? no que no comencem en cap derbi, això sí, però bé. Bueno. Uh, L'inici també, com us dic, dissabte i acabarà el 31 de maig. I pel que fa a les noies, eh, aquest any només hi dues categories. Eh? Acostumats a tenir quatre categories, doncs aquest any només tindrem dues categories que participaran com a federades. És l'Elevi Infantil, jugarà, atenció, la primera divisió, Eh? a la primera divisió això vol dir que tindrem aquí al municipal equips com la temporada passada vam tenir, com el Barça l'Espanyol, el Terrassa el Sabadell, molta molt, molta categoria hi ha molta aquí eh? Llenya, eh? Eh, molt de nivell en aquesta categoria l'inícit i al final també igual que les altres categories i per últim també el juvenil cadet, tenim dues categories de noies, però totes dues estaran en unes, en unes categories molt altes, en unes divisions molt altes eh? pel que fa al el juvenil cadet prendrà part a la segona divisió aquí també com us dic és una lluva molt nivell i eh, les noies també començaran el dissabte i acabaran a finals de maig, com us deia. Molta sort tots ells, i també els equips bergadans, evidentment. Nosaltres des d'aquí, com ho dic, seguirem el partit a partit. Hem de tenir internet, sí o sí. Doncs, vol bé, Albert, mirarem de subsanar aquests problemes que tenim aquest camp de setmana, perquè el dissabte que ve no ens hi trobem, però ho diu Albert, perquè ens farà falta internet. Escolta, Albert, vols que empalmem? Com veu, web, sí, sí, sí perquè avui entra que fet... una cosa, la tenim tard. Avui ho he fet avui quasi beijo d'amplmar. Vols que amplmem? <ríe> avui quasi beiset, si sopa de la festa, quasi havia. Veieu... En Caribai, no. Al Caribai, Caribai. Cada estic de, de tornada, cas... Escolta. Digues. Uh, uh, amplmem, fer una succioneta una mica més en fem dues succionetes. O, uh, sí, no? perquè és clar, bàsicament, com que tampoc tenim masses coses uh, de futbol i, i com que la, la, la setmana que veనిem ja més, uh, ja niem més atrafegats, trafigar, tindrem més feina. Sí, sí, podem començar. Tot, que, tot que tenim feina nosaltres, perquè hem de fer tota la gent del futbol. Eh? De però, bueno, com, no, jo potser dos... si faria una mica de repàs, amb la sintonia. I tenim dos derbis, eh, Jaume, a la sí. quarta catalana, eh? Dos derbis. déu nhi Un que jugarà a Berga i l'altre a Cacerres. Exacte. Doncs canviem la sintonia, com es demanava a la Ara no sé on estic. <ríe> no sé, però se sent, no se sent massa, massa, massa, massa bé. poder aquí. Es el cinturón Dona el contacte, el cinturó i mou, eh? Sí, sí. Per quin a aquesta ja m'hi trobo més jo, eh? Jo és que és m'hi trobo. Vesí. Semo que estigui al o o i estigui a competir. Sense no. <ríe> cap. Pues venga ja. Des, eh? Un plana, pot donar a veure. Uh, nois, tinc, per començar, uh, vàries consultes, vàries... Uh, bueno, m'han col·lapsat a WhatsApp i sóc que no tinc Facebook perquè si no ho trauria a punt. No penjat la foto que es va fer. ens han comentat que, en, que hem de penjar el programa del Jordi Riba i a més a més hem de penjar encara un que altre programa, l'encarregat. Sí. També fa una crida aquí. Si jo avui vaig cridant, l'encarregat <laughs> <laughs> del Facebook... Doncs es, com podia, es podia començar a posar les piles perquè em van colapsar whatsapp fins que al final vaig desconnectar perquè és que no, no, no podia eh? de us ho dic. tinc moltes eh, peticions doncs evidentment penjar les fotos actuals eh, les que fem d'entrevistes aquest any volen que estiguem al dia amb les entrevistes i volen que només de sortir de l'entrevista ja tinguem penjat en el nostre mur jo que, perquè no hi entenc, però si així, sí. doncs l'entrevisto o el programa. O sigui, sí. ja, De d'aquí ja, ja. faig una crida. Ja. Tu ja m'entens ja la cola i la broxa? Sí, sí. Però però... És, no? sí és, que és que va ser un problema. Quan el vaig guardar el pe, no sé per què no se'm va guardar. Però que ho diguis, tampoc això. Ai, senyor. Bueno, Fem què t'ho he dit, eh? Què dit? Bé, que avui el pengem. Avui si no, desviaré sí, eh? les trucades i el, i el, i el mòbil. Eh? Avui en pengirem dos. Ah, no, que l'any primer... Sí. Tres, tres, serien tres amb el d'avui <síntic> Serien tres però penjarem dos El de la <síntic> no penjarem setmana penjarem passada, de la passada, passada Que vam parlar amb Jordi Riba uh -huh. I el d'aquesta setmana Això s'està gravant Correcte, eh? per tant anem en serio Molta gent no ens pot seguir I el que m'estan dient és que volen seguir el programa a posterior Està molt bé això, eh? està molt bé I ens alegrem Comencem amb un repàs Refrescant el resultat del passat ratlli de Vidreres que es va disputar dissabte, era prova puntuable per al Campionat de Catalunya de ratllis de terra. La victòria va ser per Carles Lliñás i Quico Torra de l'Escuderia Osona amb un Mitsubishi Evo 10. Segona posició a 1 minut i 18 segons per la parella de l'Escuderia Gironella, Josep Maria Membrado, que parlarem amb ell, ja ens ha donat paraula, abans del ratlli de Catalunya. Molt bé. Per tant, 3 setmanes, 2 setmanes, parlarem amb Josep Maria Membrado. Eh, Segurem considerar amb el ratlli d'històrics del, del Costa Brava que es fa a Lloret però no deixem el, el de Vidreres, el Jordi Vilamala i el Joan Marimbrà van quedar segons amb el Mitsubishi Bodeu i completant el podi Xavi Vidales i Jordi hereu de l'escuderia Motor Terrassa, eh, aquest amb un Mitsubishi Evo 9. Varen finalitzar, eh, van finalitzar a un minut 54 segons del líder, el Carles Llinàs. Eh, destacar eh, la novena posició també del Josep Anton Domènech de l'escuderia Gironella i 34 cotxes van sortir del parc tancat i només van acabar 16 de mitó, eh, un un de trincheres important. Entre els amendonaments destacats, el Dnan de i Roma. Recordem el vencedor de Car, que va haver abandonat doncs, per problemes mecànics al seu Mini. Un de Car que en parlarem, però aquest any promet ser interessant, eh, perquè Peugeot estava fort. Sí? Veurem. Sí, sí. Veurem entre Mini, Peugeot i potser Toyota, que també està per entrar al ratlles, com va dir el, el Rival la setmana passada. Okay. Eh, veurem. Eh, ara parlem de l'Open Trial, no sé si va una a Rosal al final buscar bolets o no. No. No, no. I va passar pel trial. Bueno, doncs, van ser aproximadament uns 70 pilots els que van participar a la prova del Campionat de Catalunya, que es va disputar a Cal Trial, ai, Cal Trial, perdona. Mm -hmm. eh, és que es podria dir Sí, sí, sí, sí, perquè és allò és, catedral sí, sí. Trial, és la, cat sí, sí, la Catedral del Trial. Sí, sí, la Catedral Cal Rosal. Cal Trial, Cal Rosal. Sí, sí, es falla fa tot, eh. Sí, sí. Bueno, evidentment, perquè és organitzat pel Motoclub Baix de Sabarga, eh. Havien de completar dues passades els pilots, a les 12 zones situades, en, ho vam comentar el dissabte, eren totes al voltant de la localitat de Cal Rosal, evidentment, però això us que era fàcil de trobar bolets. L'activitat va començar a les 8, amb les verificacions administratives, i seguidament a les 9 es va donar la sortida al primer pilot. Tenien 5 hores per poder realitzar les dues passades en, a, en aquestes 12 zones. Més de 10 minuts en un punt de penalització per minut transcorregut per tant, si passaves 10 minuts, un minut de penalització que és, és, és, és, el, és el trial també sembla que no eh, pots encantar una mica però no gaire Carai. en la categoria de nivell màster Miquel Gelabert i amb només 3 peus va guanyar per davant d'Arnau Ferrer 6 punts i de Marc Riba 17 punts el pilot del motocluboix Berguedà, Marc Pereira, va quedar 6è amb 57 punts Déu-n'hi-do sí, bueno, una... 57 punts són molts eh? i la pilota Elisabet Solera també del motoclub va assolir la desena posició amb 86 punts aquí també es de molt mèrit eh? uh -huh. perquè tampoc no va quedar massa lluny l'Elisabet amb la categoria blau la promo Sergi Tarrés amb 6 punts i Ivan Ortiz amb 10 punts van quedar primers i respectivament seguits de triar Manserges amb 11 punts combatant el podi Marc Cabrè amb 0 punts per tant un, un ple Eh? Per davant de Ramon Plana dos punts i Jordi Franer tres punts van posar el pu de la categoria nivell verd. Open és una categoria important. I en la categoria inferior, el nivell groc eh, va quedar en primera posició Fernando Cabré amb dos punts, seguit de Francesc Molins amb quatre punts i Jordi Tubau amb 8 punts. Està mirant molt atentament, eh, eh Josep fotra la, la, la marxa directa. Eh? Però que fa a les categories femenines, el nivell verd va quedar en primera posició albaada. Albalara amb 15 punts, seguit de Mireia, Lofano amb 16 punts i Paula Castells, 82 punts. El trial femení, també a tope, eh? I finalment, amb el nivell blau, Maria Giró, amb 25 peus. Va pujar el groc més alt, imagineu-vos, eh? Però, clar, 25 peus, inclús pots arribar a guanyar amb les noies. Per tant, el nivell, evidentment, no és tan competit. Tot i que cada cop més, la Laia Sant ha fet un abans i un després en el trial de les noies. Uh, la segona posició va ser per Berta Bellan, amb 34 punts, i Neus Múrcia, amb 43 punts, només dius a nois que Cal Rosal tornarà a ser la seu del trial també, eh, amb el Campionat d'Espanya d'Especialitat, com deies tu, la Catedral eh, tornarà a ser el, la seu del trial en la, la prova del Campionat d'Espanya a l última el proper 16 de novembre, prova que també la seguirem aviam si podem parlar amb la nostra companya, si ho podem dir així, la Maritxell Pey sí, eh, perquè fa temps que no li veiem el pèl eh, i un apunt per acabar del gran premi de Singapur de Fórmula 1 eh, amb la victòria de Hamilton el pilot britànic passa a encapçalar el campionat del món amb 241 punts 3 eh? més que Nico Rosberg el gran danificat en aquest gran premi quan resten 5 gran premis per acabar, i eh, tots fora d'Europa però recordem que aquí hi ha la jugada de la FIA que no té ni peus ni, ni, ni cap que és que l'última prova val el doble de punts per tant, poden arribar separats per 48 punts a l'última prova i un abandonament va de plaf. Perde el campionat. Perde el campionat. Sí, tota la feina d'un any, per una xorrada de la FIA, però és una xorrada com algunes altres que fan, de ficar 50 punts amb un gran premi. Obert? Ah, no, Ja està. Ja està? Sí, sí, un punt ràpid. S'ha acabat la sintonia. Això s'ha anat clavant, no? Escolta, ens veiem a la recta final del programa, amb la segona secció. sí. Discuts desem amb la segona secció, però en aquest cas de la publicitat fins ara mateix. Residència SAR Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat. Ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones.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 Servisò. Sonorització. Servisò. Discoteque mòbil. Servisò. Iogues equips de sò. So. Son festes majors, fires, concerts. Organitzem casaments, festes escolars, banys escuma. Organitzem la festa mida de les seves necessitats. Pressupostos sense compromís. Servisò. 93 Colònia Pons, Porreig. Vite marcada a Porreig.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 De fet, una gran festa, eh? la que es va fer a Fornollet, com cada any eh? per la Festa Major. Eh? Ens ho vam passar la mare de bé, però això no vol dir que no haguem de parlar de futbol. Jaume, bon dia, una altra vegada. Bon dia. Ja no s'ha pixelat la imatge. No, ara estan ben. Ara estàs tu pixelat. Sí, de d'ai burros. A veure que em poso les ulleres. Déu sé que no han netejat el vidre. Exacte, tot és això. venga. A veure. Comencerem quarta sí, perquè futbol femení, no n'hi ha. No hi ha femení. Farem... a veure si nosaltres constància. Al que sí prepararem de futbol masculí i començarem pels de baix, els més petitets de tots, els més xics, quarta catalana grup 1, segona jornada, els més xics perquè són els B. És el Sant Llorenç de Moruns Club Esportiu i la Via Unió Esportiva B. El camp on jugaran aquest partit, al Municipal Sant Llorenç de Moruns. L'àrbitro, hm mm, José Antonio Martín Romo Parejo. Aquest partit es jugarà precisament avui a partir de dos quarts de cinc, següent. Vilada, Club Esportiu, Navàs, Club Esportiu B. El camp ens aquest d'aquest partit. Municipal de Vilada. I David Cortina Rodríguez. Aquest partit també és per avui, a partir com a l'altre. De dos quarts de cinc, però a Vilada, següent. Sant Salvador de Xerx, Club de Futbol, Puigcerdà, Club de Futbol. El camp ens aquest partit? El, el municipal Sant Jordi de Cercs. I l'àrbitre? Koalit Benmousa Hadra Aquest partit es jugarà demà a partir de les 4 a Sant Salvador, Sergi, ojo, ojo, el partit que ve ara, jo, el sí. primer, eh? És el Berga Club Esportiu i el Montmajor Futbol Club Però aquí no jo aquí no tinc ni àrbit ni... Bueno, el canvi ja el tinc suposat, però a l'àrbit no No el tens tampoc? Ni tens les temperatures ni res? No tinc res. Mare Només tinc l'hora oh, oh, oh, oh. i, i el partit. L'hora i el partit. I el dia. Molt bé, però pues ja el diré jo. Però el camp el tinc claríssim. Quin camp jugaran desert municipal? <ríe> el desert municipal de Berga i al chutxe. No ho sé, al blanc, perquè no, <laughs> per no el veis. Doncs és eh, de unidó. Abdelak Bendouda Tairi. S'ha capitarà al Berga Club Esportel, un major de demà eh? a, la, a la capital, dir eh? la, la Català. Eh? A la capital a les quarts de 5, eh? Berga que està unaçada de 722 metres. Ara no us ho perdeu l'estat del cel perquè serà terrible, eh? Aquest, el demà, demà serà terrible. Si sí, avui fa molt bo, la, demà disfrutarem d'una de pluja quasi, quasi constant. Estarem una probabilitat de precipitació del 100%, això pel que fa a la capital. La temperatura mínima rondarà els 11 graus i la màxima als 17. El vent que bufarà del nord-est a 10 km per hora. L'índex de Ratges 1 passarà de màxim 6, que és un índex ultraviolat alt. Oh, tenim un avís de tormentes a la depressió central de Barcelona i on, a més a més, ens especifiquen l'hora, eh? serà a partir de les 6 de la tarda. Oi! I l'altre derbi serà el Cacerres Club de Futbol, Porreig Club Esportiu B. El partit també serà demà a partir de les 12 del migdia. Eh? Una bona hora. Veus, aquests van bé, perquè els dos migdia fins a les sis que no arribarà la tormenta, podran jugar tranquil·lament, eh? Sí. Cacerres, club de futbol, però ells club esportiu bé al camp de Municipal de Cacerres. A l'àrbitre, Miguel Ángel Jiménez Martín. A Cacerres, que està a una alçada de 618 metres on les úniques dades que es variaran seran que la probabilitat de precipitació en lloc d'un 100% serà d'un 95%, un 5% menys que potser ni la notarem. De Berga, Cacerres, i la temperatura que pujarà un grau més, eh? la mínima rondarà els 12 i la màxima als 17. La resta serà el mateix. I ara aplaudiments, aplaudiments, no? Ara probablement pel temps, eh? Que demà plourà, eh? Podrem tornar a, a buscar bolets aviat. Oh, oh. Sí. Molt millor que ploqui, perquè si plou, llavors teurem bolets. Sí, senyor, Mentre fa... no siguin verinosos... Fa falta ploure més encara, una miqueta més, clar que sí, i una mica més de boira, humitat, sí. una mica més de fresqueta, que ja ens hi anem acostant, eh? Però ara ens ve la tercera catalana, grup 7, quarta jornada, ja. Un és el Marganell, club esportiu i el Gironella, club de futbol atlètic B el camp jurant aquest partit el municipal de Marganell l'àrbitre Didac Sánchez Elvira serà per avui a Marganell a partir de dos quarts de cinc següent és el Navà Navàs Club Esportiu i l'Olban Club Esportiu. Per què en aquest partit? La d'Avesa de, Na de Navàs. I la revista de Alejandro Morales nu Núñez. Aquest partit es jugarà aquí al costat, eh, Navàs, Navàs, Ulván, eh. demà a partir de 2.45. Ja han unificat els horaris i tot a la sí. tarda. Eh? Següent. Porreig, club esportiu, mata de pera el futbol club. El camp, jugant aquest partit... El municipal de Porreig. I l'àrbitre... Javier Fernández Hermida. Aquest partit, que no a l'hora que començarà. No. I aquí el municipal de Porreig, dos com els altres. O dos quarts de cinc, demà! Segona Catalana, grup 4, quarta jornada... Llissà de Vall, club de futbol Gironella, club de futbol atletic A quin camp jugarà aquest partit? Al municipal Llissà de Vall I qui serà l'art revitre? Roger Giro Pujols. El Gironella que s'ha de, de la... refet, perdó, s'ha refet de la millor manera de la relliscada de la primera jornada quan va empatar amb el Súria a casa, té demà un complicat desplaçament a Llissà de Vall a partir de les 12 del migdia un equip que la temporada passada ja va lluitar a la part alta de la classificació. I taquem l'últim, enganxem l'últim cromo d'aquest àlbum del futbol masculí amb la Primera Catalana, grup 1, quarta jornada. És el Avià Unió Esportiva i el Júpiter, club de club esportiu. El camp jugarà aquest partit? El Municipal Llissa de no no, no no, no, no. Ai, perdó, perdó, el Municipal... Uh, D'Avià, D'Avià No, tampoc, tampoc, està equivocat Jaume perquè els d'Avià tenen problemes amb el camp van canviar la gespa, hem de parlar amb perquè ens ho expliquin una mica, eh, amb el president Ah, doncs pues, ja veus pues, qui, qui, qui, quin camp jugaran Amb algú, eh, no, jugaran al camp de Júpiter Ah, doncs, llavors, municipal de Júpiter, suposo que s'ho dic, no? Podem pensar, fóta-la amb l'hiatge, si no ho sabem ho inventem. Avui ja, va... jo venia a... avui <laughs> jo amb la nau del Tapesports cap a Júpiter. No, exacte, no, aquest any no visirem amb la nau del Tapesports, serà una altra nau, eh, per això anirem amb vaixell, eh? un tros amb vaixell, un tros en submarí i un tros amb perforadora. La volta al mundo. Bastià, bastià, anem al centre de la terra, tu! Escolta, i l'àrbitre... Eh, eh, diem aquest, tu. Sí... És l'Edgar Carmona Martínez. Aquest senyor, si veieu aviar eh, avui, a partir de les 5, feu el marxar, eh, que ha d'anar a Júpiter, eh? Hosti, és... <ríe> <ríe> M'agraparà el que sigui, eh? L'Avià, que continua sense poder disposar de l'Equatorial Diego, l'equip que ha entrenat l'Edgar Garcia, juga el seu quart partit seguit a fora. Demà, la Bernada contra el Júpiter, a partir de les 7. No ho farà amb les baixes de Rafa Yuri Martínez. I al dubte de diversos jugadors, segons Garcia, hem de tornar sent nosaltres i refer-nos de l'ensopegada a Mollet. Això contra un dels equips cridats a lluitar per l'ascens. Voldran portar a l'iniciativa i a veure com ho podem contrarrastar. Ja ho sabeu, doncs serà demà a partir de les 12 a Júpiter. Oh, demà a partir de les 12, no. Demà a partir de les... A partir de les 7 a Júpiter. déu nhi eh? Hi ha autocars, eh? Sí, autocars voladors. És al costat de Saturn. Auto... <ríe> autocars voladors. Bé, doncs... Ja està, de, de, de què hem de parlar? De, de motor. Ja està, de què hem de Ara que estava acabava parlant del Barça i del Madrid, eh? sí. O de la consulta d'avui. Jo eh? S'ha faltat l'entrevista. No, la que... consulta ja. No havia preparat ja està... no em veia... la consulta. Eh? No havia preparat per fer una entrevista avui, eh? No. No. Dictes que no la faigis avui. El Josep ha marchat, ja no torna. Però malament no. El Josep ha de venir. Per què el vols? No entenc. Ba ba per un recado i tot surra. Ja acabat, sentit. Ai. Bueno, si calçute así, sin si falta temps, podem començar a, a, a gravar la Falca foca. Sí, no? Això començarem. <ríe> eh? Anem a fer proves, Sí, sí. Ja? sí provant, provant. No, fem... no, hi han coses, eh, han coses, o que passa és que clar, el fet de no, no tenir l'estudi doncs, a, a l'última Eh, de tenir-lo tres quartes parts no podem solta pel mòbil no, no. et sortiria? Eh, bé, bueno, és que pf, costa molt ja. encara que tinguem el wifi és molt difícil sí, no. és un dispositiu mòbil 3G és, com, sí. encara que sigui 4G perquè... i, I amb els problemes que hi ha amb el wifi mm, no, heu de pensar que clar les pàgines que estan live eh, que són en directe, doncs costen més i clar, és, doncs es, es pengen més en aquest cas, però bé, bueno, és igual també ho farem eh? uh, que... si no <ríe> com, com hem dit abans no ho sí, sí. inventem i ja està també hi han coses i bueno si us assembla, comencem parlant de coses que passaran demà si voleu encara que plogui com tu deies en principi eh, el motoclub Manres organitza a la població de Caldés la dotzena edició de l'Andorada del Bages entesos és la penúltima prova del campionat de Catalunya d'Andorades bueno, de la Copa Catalana ...en aquest cas d'endurades... ...i la prova, el centre de la prova estarà ubicat... ...al traçat del Canadell, us sona? No, no... Formatges, no iogurts... No... Iepa... Iogurts i Canadell... I, no cal més dir que el Canadell... ...bueno, és igual, no faré... ...escolta'm, que no paguen, eh, aquests... ...i al marge de les categories... ...sé, i el marge de les categories... Sí, categories ...senyor A, B, C... ...i S25, junior... ...i promo, femenines i veterans, que són els habituals de la Copa d'Endurades. En aquesta prova de Bages també s'inclouen les categories de Clàssiques 80 i Clàssiques A. Per tant, motos per un tubo, eh, demà de matí, eh, com sempre, doncs, aproximadament eh, a, partir, a partir de les 8, eh, inscripcions, verificacions i, i seguidament doncs, eh, a la prova. Eh, pel que fa al campionat de la, la, la eh, bueno, dir que en aquesta prova aquest, del campionat de Catalunya hi participaran els pilots del motoclub esbergadà habituals en aquestes cites com per exemple el Josep Garcia que està en un excel·lent moment de forma eh? i que és tercer del campionat en la categoria senyora per tant el millor representant que tenim a, a, a, a les Endurades en el cas l'Enduro a, a, a la Copa Catalana és el Josep Garcia, també el Marc Almet, Fran Serra, entre d'altres doncs prendran, prendran part en, en aquesta prova tot això és demà de matí, com us dic a partir de les 8 eh, doncs, eh, el, bueno en aquest, la, el Canadell el, el Canadell d'on vulgueu, ja no vull parlar més perquè és que, si no, es nota molt se sí, sap tot sí, es nota molt que, que d'això eh, és a Caldés ja està, és a Caldés eh, i punt, a partir d'aquí ja ja sí. eh, una cosa nois eh, quan, fas, quan fas les coses bé generalment sempre tens una recompensa, no? generalment de fer les coses bé doncs, de l'esforç, del sacrifici doncs, generalment sempre tens una recompensa i si no doncs demaneu-li a la Laia Sant eh? el, nostre, el nostre pilot que el seguim molt de prop i que ha fet les coses bé durant molts anys i que atenció, serà pilot oficial d'onda poca broma a la propera edició del decart del 2015 això va ser confirmat aquesta setmana eh? amb el component del team HRC eh? igual que l'equip de Fórmula 1 l'HRC, doncs... Ai, perdona, la fórmula doncs Estic fatal Mira que a veure, a veure. són coses de calaix no, eh? HRC i amb, la, i amb la nova moto la CRF450, ralli de fàbrica Aquesta notícia, com us dic, la vam saber eh, antes d'ahir, la resta de l'equip estarà format pel castellonenc Joan Barreda jo, Per us dic, és, és poca broma perquè jo, opta eh, al top 10, n'estic segur que opta al top 10 en aquesta edició del Dakar Ja us ho dic ara Eh, els portuguesos Paulo Gonçalves eh, això us dic tot, i l'actual campió del món de l'especialitat Helder Rodríguez per tant està en un equip de primera línia i també el xilè a eh, última hora el xilè Jeremias Israel també s'hi en aquesta propera en aquesta preparació de la prova tots Però aquests eh, quatre i qui serà el motxilè aquí? no ho sé, això no ho sé que do, eh? tans, tans titulars. no, ho sé, no ho sé aquest nou team començarà a rodar el, el ral Líbia de Marroc que és el proper 3 d'octubre, per tant, poca molta feina perquè ja comença la setmana que ve. Uh -huh. Preparant la prova Road més desafiant i difícil del món, que és aquesta, i el Rally de car, que començarà doncs el, el 4 de gener de l'any que ve a Buenos Aires, Argentina. La victòria és l'objectiu de l'equip, ja us ho dic ara, van a totes, la victòria és l'objectiu de l'equip. Uh, el Car va indemnment se suma de patrocinador CAC7, que és el que ha portat la Laia Sant i una de les seves apostes és el Paulo Gonçalves ja també ho han dit eh? que la prova del Marroc es juga el títol mundial amb el, amb el pilot de vial, Marc Coma per tant, eh, com us dic eh, molta pressió, és el que ha dit la Laia Sant molta pressió té de cara, de cara a aquesta prova i eh, bueno, eh, és, és una prova de foc és una prova de foc perquè amb una moto oficial, aquí sí que ja dient que el resultat ha de ser bo bo i aquí sí que tens una pressió perquè gairebé t'obliguen a guanyar, no? però bueno, eh, prestacions... jo no en tinc cap dubte eh? jo no en tinc cap dubte que pugui estar en un top 10 i atenció que seria una cosa una cosa també fora, fora mai, mai vista perquè una noia, un dels 10 primers del Dakar i diu, I qui és aquesta noia? <coughs> bueno la Laesa la... no, és, és, és, és una top 10 eh? aquí és també una... entra les prestacions també de la moto no? que potser segurament qui notarà de l'any la, passat amb aquesta, no? evidentment, és que hi ha una moto oficial no té res una Calia. motofàbrica però és clar, també estàs assistit per una insistència que tu no t'has de preocupar de res quasi bé ah. quan arribes al, a la nit per ah. tant, bueno, quan arribes al campament ho tens tot fet pràcticament Déu-n'hi-do, ja, ja, ja estem parlant del Dàcar eh? bé, bueno, estem parlant del Dàcar perquè s'ha donat aquesta notícia no, bueno, sí, sí, però bé, bueno, aquesta, aquesta i va, setmana sí, enllançant, sí, enllançant. Sí, sí. i el que també hem de parlar és del Gran Premi d'Aragó de motociclisme eh, el circuit de Motorland aquest cap de setmana té lloc una nova prova del mundial, eh, un mundial doncs, que, bueno, pel que fa doncs, a Moto3, evidentment, té bastant color de, de casa nostra. O de la no sí, el xerrac, és que és com un xerrac, això, no hi ha res millor. No sé, no sé. Ja l'ha tallat. Sí. sí ja ha estat sucrant, ja està sucrant. Sí. una superbike, això. Ja? Yeah. Oh, segons com sembla un fórmulo d'aquest any, també. Sí sí. <ríe> sí, sí. No sé si arriba a tant soroll. Sí, no es barra. Sí. Bueno, com us deia, doncs, pel que fa MotoGP, la prova arriba bastant... el tema arriba bastant que queden poques curses. El fet que no hagin pogut doncs, mirar-ho no, no ho sé exactament. Queden poques curses. En Moto3 sí que hi ha més ranyit entre... Miller, eh, Rins encara té una opció Market també i en Moto2 el, el títol va, pot ser pràcticament per robat si no falla a, sí, el, el Rins també la, la temporada passada van anar com de menys a mes sí, arriba a final de temporada tant, molt, bé, eh? molt calent sí, sí, arriba a final de temporada la veritat que, que molt bé i bueno, ho veurem, veurem. Eh, hores d'ara m'imagino si sapiguessin que ja es deu haver acabat la classificació de moto 3 o sigui ara mateix es deu qualificació de moto 3 intentaré esbrinar abans d'acabar el programa aquí ja ha sigut el que la pole eh, a partir de les dues comença la, la qualificació de moto GP eh, amb la Q la, i la Q2 i eh, demanar les curses bueno, posteriorment es farà la classificació de moto, moto 2 demanar les curses, això sí, a les 11 i quart la de moto 3 a les 12 moto 2 i a les dues del migdia com sempre plat fort, Aragó, MotoGP i Aragó que és un gran premi que a mica que que s'està consolidant, no com el de Jerez, però sí que s'està consolidant i que cada any eh, també plega moltíssima i es, moltíssima. Es gent. va parlar de, de anar avariant Montmeló Aragó, un, un, un any uh -huh. si sí, un any no? Uh -huh. No sé com ha volgut ser això. Uh, no, no és pas com la Fórmula 1. Sembla que continuaran 24 grans premis d'Espanya en aquest cas. Eh? No és pas com la Fórmula 1. És diferent. <coughs> Anem a repassar les característiques del circuit, mentre tu, Josep, estàs buscant a la, la Wikipedia. La longitud d'aquest circuit d'Aragó és de 5 km i 78 m, té una amplada de 15 m, té 10 curves d'esquerra i 7 de dreta. La recta més llarga fa 968 m, va estar construït l'any 2009 i evidentment no s'ha no modificant mai. Dic que els pilots de Moto3 realitzaran 20 voltes en aquest circuit, és un total de 101 quilòmetres i 60 metres els de moto 2 21 voltes, 106 quilòmetres i 60 metres i els de moto GP com sempre faran alguna que altra volta més en aquest cas 23 i amb una distància total de 117 quilòmetres i 80 metres com anècdota, una anècdota que vol que us digui perquè té la marinera eh, dius que ahir en els entrenaments lliures a eh, l'Hèctor Barberà se li van encendre la moto sí, se li van encendre la moto són i... camades de segon grau al braç esquerre, crec, no? El braç esquerre, sí, sí, déu nhi poca sí. broma, també, eh? Sí, Aquesta, sí. eh deu, si hi ha una foto... Eh... Jo estava pensant i jo des de, des de anys que porto mirant la, les motos, no recordo de cap moto encesa, però... No, la veritat és que no. A vegades les miro i a vegades no les miro, però no recordo... No, no, la veritat és que de no. De bufetades i... de tots colors, sí. sí. Però de motos enceses, no, no, la veritat és que... No recordo ara no, no, la veritat és que no, eh déu sí, sí doncs... Eh... Bueno, doncs que es recuperi, no? oh, clar, evidentment suposo que ho correrà en venat però potser m'imagino que corro infialtat perquè aquesta gent són d'un altre planeta eh, m'imagino que correrà. però sí, sí eh, poca broma, eh amb una, una cremada d'aquestes característiques perquè a més a més has d'aixar de del moto o sigui que de seguida has d'intentar baixar com sigui sí, per tant doncs, bueno, sí, això, això bueno, dius que també hi ha de tema eh, eh, eh és el circuit de Sant Trof. Eh? sí, és una mica raro que el circuit és a Alemanya. Santro i eh, recordem que hi ha la participació del Miquel Molina i del Dani Juncadell, eh. dels bon. dos catalans. Eh? El DTM es pot seguir per l'esport 3. A partir de les dues avui la Superpole i demà la cursa, eh. Es pot seguir per l'Sport 3. Em sembla que portant. ja hi ha campió del món. La setmana passada d'octubre ja es va decidir com. Ja de es va fer de campió del món. del món? Sí, sí. Eh, no recordo, el nom, però sí com un van dir. Bàn. Bueno. Nosaltres, actualitat a l'última, doncs. Que ja, -do, no? Però i el Marques què? El Marques també deu estar a ja de caure-li al campionat del món, no? El Marc. Marc. Sí, segurament eh, és molt probable que... El, aquí aquí s'hi abandonés segurament el, el, el, el, el Pedrosa. El Rosi. Va davant el Dani. Eh? Sí, sí, sí, per un punt. Per un punt. Aquí s'hi segurament abandonés el, el Dani. Crec que ja seria campió del món, perquè et sembla que els punts si guanyes el Marc i el Dani hi abandonés serien 100... Cent... 100, clar, és clar, que no ho no podem actualitzar, serien 115, crec bueno, ja és molt que estiguem dient el que diem amb la, amb la informàtica que tenim, sí, eh? sí. perquè aquí ha caigut el cel, en aquest cas, i ens ha eh, regreso al futur o no, regreso al pasado <laughs> hem arribat eh, a l'any 80, eh? per tant ja anaven els micros i prou ni a la Bara. música la tele ja està aviam una altra cosa eh, ens, falten, ens falten 100 minutets per arribar a la una què us hacía amb l'arranc del Barça sí. eh... bueno va guanyar però quin, quin Barça? el de bàsquet o el de futbol? No, jo deia el de futbol mm -hmm. jo mai vaig fixar el oh. de bàsquet no he pogut estar amb el Josep abans a mi agradar, eh? sí. el Barça-Bàsquet promet. Sí? Promet. Sí? Barça sí. promet i crec que el Madrid no s'ha reforçat tan bé pel que vaig veure, bueno, no amb a Xusques el Noxioni, amb a Xulis eh, amb a Xulis, perdona, el no, no s'ha reforçat tan bé, però té la, la diferència és que té una base molt potent sí. ha ah, perdut Mirotic, però no en Xulis té l'experiència, no té el físic, però té l'experiència sí, sí, el no la veritat és que ha passat per tot arreu i a més, eh, ha volgut fer com l'anti Michael que vam fer quan vam fitxar, bueno, per parar el Michael van fitxar el Darden han marxat d'Ardena Olimpiakos, i per parar Tibor, Plays i... Ante han fitxat Gustau a Ion, que té una història molt estranya, perquè el Barça va fitxar... Va, el, va, va, el mexicai, que sí? Sí, va fitxar els drets de l'Ion, que el tenia al fan la brada quan van anar a NBA, i més hi va pagar diners de més. Bueno, el Barça estava, durant tots aquests anys que ha la NBA formava part del, del Barça a l'Ion, o sí, sigui, que si marxava a l'NBA havia d'anar al Barça, però va voler fitxar al Madrid, per tant, es van haver de vendre els drets, el Madrid va pagar diners al Barça, i va a pel Madrid. És una història bastant curiosa. No, no, jo veig per un Madrid, no sé, algun inferior. Uh, no ah. té aquell de, bueno, per evidentment, són el, mest... el primer sí, sí. els primers partits, els bueno, hi ha un títol, eh, ja. que els disputa avui, eh? sí. Sí. que avui un és... sí. Sí, sí, un bon partit avui. en els últims anys, o sigui, fixeu, quan des de l'època des de que jo tinc consciència del bàsquet, va començar Pasqual, va veure com una pujada molt molt important, es va guanyar la lliga a nivell de joc. Aquests dos, dos últims anys com a Barça ha perdut una miqueta, una època de transició, i el Madrid ha, ha pujat com una miqueta, però l'època en què el Madrid havia de ser molt fort, perquè tenia l'equip, tenia tots els ingredients per ser el millor, no ha acabat de guanyar mai la Lliga, que diguéssim que seria el punt culminant. Sí, I ara que es això torna, baixar, molt, molt curiosa, sí, torna sí. a baixar al Barça, en principi al Madrid, el Barça tornarà a pujar una miqueta, i en principi aquest any, si més no aquest any o l'altre, ja hauria de guanyar una Eurolliga al Barça. Sí, sí, bueno, jo, bueno el Barça és l'equip que més Eurolliga, és a eh, Final Fours ha disputat. Sí, sí. Més finals de Final Fours i el que més n'ha perdut. Sí. <laughs> això també que és greu, eh, perquè però, això demostra no, però, el, el no saber fer en els moments claus, perquè estem, aquest no, any mateix el Madrid... Per, per part de la Eurolliga estem parlant de Barça i Madrid, però s'han rebolçat uns tots. equipassos. El sí, Panathinaikos sí. ha fet... Però un equip... Sí, sí. Però, nois, jo veig un equip molt bo del Barça, però, clar també el veig molt ple d'estrangers, eh? Mm. Molt Ai. ple de... No, però, eh, de, són, de la tots Masia, són en aquest cas, la cantera, molt poc, eh? eh? No, però, diguéssim, el Barça mai ha sigut un equip... El Barça-Bàsquet mai ha sigut un equip eh, de Masia. Qui hi ha? Bueno, hi ha Pau Gasol, hi ha Marc Gasol, hi ha Joan sí, Carles... Bueno, sí, bueno, no, no. Tres. No, no sé mai un equip com ho fa bons. N'han pujat tres de molt bons, mm. però... L'equip penya i Estudiantes són els que treuen Sí, aquests són, evidentment això la padrera, la padrera. Però vull dir que no No, no, no, no hi ha massa jugadors d'aquí Hauríem de fer la, com el Barça de futbol no? Sí, exacte Tenim l'Àlex Abrines Tenim el, el, Joan Carles. O, o, o, el Joan Carles I tenim algun altre Però o ara ja no, va, ho va deixar, eh, Joan Carles ho va passar más <laughs> del sol Vam <laughs> però Joan Carles no? Tot i que diuen Joan Carles, eh Però bueno, eh Clau, podem, el Satoransky aquest també em va semblar bo. Aquest Satoransky fa 2 metres 3 centímetres. Sí, eh? sí i d'unidu com corrum la pilota, eh? Hostens, on no, no, aquest dia... Va metres, sonar pel Madrid, va sonar pel Madrid, però molt bon fitxatge de l'Agades per, per el rival no el tingui, fitxa el tu. Jo es passa que Correcte. El Tibor Play sonava pel Madrid, perquè no el tingui Madrid, fitxa el tu. I el més important del Barça és que crec que s'ha quedat també en peces claus com són l'Antetomich, sí, l'Oleson Oles, l'Oleson és un gran fitxatge, al Marce uh, Jugadors d'equip uh, L'Ampe, uh. eh, aquests jugadors eh, aquest any han d'acabar de, sí. de, de disputar, sobretot l'Oleson i Matxa L'Ampe, que venen del, que venen del Victoria eh? sí més, l'Alès no un... ja es faran té 30 anys, ha sigut un, la seva carrera ha sigut sempre una pujada constant. Fuent la brada, després ha fitxat a Basconya a Barça. És un jugador que podríem dir que sempre en els moments calents se li escafa la mà. I no es fica mai nerviós, per li diuen de l'Asca. És de l'Asca, diuen el, sí? el geni de l'Asca. <laughs> el geni de l'Asca, com a l'Aisman de, de la Fórmula 1. Senyor. Per cert, la Fórmula 1 llet també de... tenim coses d'això, si voleu. Com a objectiu de l'esquí. Com eh, Quin serà el mercat de l'any que ve? Ja la Aposteu si... perquè Fernando Alonso marxi de Ferrari o no? Jo, jo Creieu, jo Creieu sí. que marxa jo, Fernando que, Alonso? Jo, jo crec que sí. sí? Ah, L'altre dia que es quedava, que, que es quedava, que marxava. Sembla ser que hi ha hagut rumors, eh, per això no li va agradar a l'historiada, a la Gazzetta l'Esport, que deien que, doncs, eh, apuntaven que Fernando Alonso va parlar amb el, amb el nou responsable, amb Sergio Maccioni, i li va dir que quin cotxe hi hauria l'any que ve. Alonso li va dir, jo vull això, això, això i això, això com em és impossible. I li va dir, doncs pues aquí us quedeu. Sembla que la cosa va anar així, però bueno, veurem rumors. De totes maneres, eh, també Mercedes no estan gaire contents amb Lewis Hamilton, perquè no, no acaba d'estar mai a gust amb, amb l'equip Lewis Hamilton. També és un pilot molt conflictiu, sí. ja ve McLaren, és un pilot molt conflictiu i sí, el que sí que és cert és que Fernando Alonso rep ofertes de tot arreu, perquè sí. hi ha l'Ester d'Onda, les té de McLaren, les de Ferrari també no, sembla bueno. que Mercedes li està tirant els trastos i si marxa Hamilton... A veure, a Mercedes el que està fent és una cosa molt clara i de Red Bull, no? I de Red Bull, també sembla de Mercedes el, el, el que està clar eh, si només es fa el Tricaur corren o els vagin. Mercedes el que està clar és que eh, si marxa Hamilton, es volen cobrir les esquenes amb un pilot del mateix nivell o similar per tant, s'asseguren d'aquesta manera que s'hi marxa, per això aquí crec jo perquè a aquestes altures de la temporada encara no s'ha dit el futur de cap d'aquests dos pilots perquè clar, Hamilton no va guanyar un Mundial Ferrari perquè tots els pilots volen acabar a Ferrari sigui o no sigui, tot i que els enginyers ja no els hi fa tanta gràcia el nom de Ferrari, perquè ja saben que hi ha molta feina a fer, hi ha una crisi molt oberta hi ha una crisi molt oberta també van dir que plegava el, el director, al no sé no sé pronunciar el nom, van dir que plegava, però es van abraçar el dia abans de la cursa... Al sí, sí, sí, el 12 d'octubre diu adeu. Sí, i ara torna a marxar, no s'entén. És com un bativull. Van és el que diem. Les crisis sempre salten, eh? eh salten pilots, I, salten... I per part del Hamilton, eh, jo com ho fan del Hamilton, en els últims anys s'ha frenat el seu comportament, penso jo. Ara que passa que està molt encès perquè és un una no, lluita freca freca el Hamilton el crec que és un pilot que la pista és molt agressió és un, és un, un bèstia no, és un un eisman nice eh? sí. i fora de la pista doncs, té un altre comportament sí. com un jugador de futbol però vull dir que fora de la pista és amic dels seus amics, com deien Exacte. i dintre sí. de la pista, doncs, eh, clar eh, les coses canvien, no hi han amics que queda tirat directament no <laughs> i bueno, doncs, eh, potser jo, jo perdonareu que discrepi, però en aquest món amb eh, ja eh, que va en Josep en aquest món, i ara que hem tornat a anar de, del Barça al, al, al, al bàsquet al eh, futbol, en aquest món, el motor en aquest món eh, hi ha moltes coses i crec que Nico Rosberg li van jugar una mala passada el diumenge, també sí. no una cosa massa normal que aquell cotxe no sortís ni de la ni de la graella, una cosa una mica una mica rara uau Sí, i, I bueno, que l'última cursa passada s'anés per allà a Culliboleta veus, veus, veus, veus com no sóc l'únic això ho he anat sentint aquesta setmana molts cops uh, entre que es va passar de frenar de Monza cosa no gaire normal perquè no es nota molt quan i et passes i, i a, més a més avui en dia que les càmeres veuen tot amb la superlenta es pot veure tot i, i ara això que va passar al Gran Premi passat i a més a més que a mica a mica anés perdent potència quan el seu cotxe bueno, bueno, mmm, queda dit no? va, que ho diu. per allà. I poc que fa el Barça, doncs no sé, jo ve, eh, del futbol. Jo veig com bon Barça. Molt bé, nois, eh, jo també veig com bon el Barça. Jo, veig, aviam, jo eh? crec que li costa A una mica. Acaba de començar. Jo veig que la, com més intensitat dels en entrenaments, I... més bons són els resultats. Encara que no siguis el millor, si fiques molta intensitat dels en entrenaments, això dona uns fruits que s'acaben, no, bueno, s'acaben per saber al no? final. Mm. Jo en el partit veig que sí que guanyen, però li costa una mica. Vale, és això és, és aquí està. Això és una cosa que crec que Lluís Enrique ho sap i ho veu fer sí. És més important ara Anar passant i quan arribes al final prim final Quan els altres no tenen piles Tu ho apretar, que és el que està passant El que ens va passar la l'any passat Que es va quedar sense piles És anar dosificant ara No, no fa falta guanyar 6 a 0, 7 a 0, 8 0 No fa falta, 1 el a 0 cap final. a casa I al final es deriva bé Les dues i les minuts Nosaltres no ens queda més temps per a aquest programa Ens veiem, ens sentim al capte que bé, a partir ja esperem un amic que més bé tots, eh. Sí, un mica sí. de tecnologia per sí, parlar. I un internet bo. Eh? A partir de 2 sí, cuartes sí. donams patunets. Adeu. Oxe aire, sopla i no tenia que pares, para. Tim pan. Para. para, para, para. Para. Que t'han dicho que no pares. Que no pares. Una vegada que empieces a soplar, no interrompa la prova, perquè si no nos va a dar error. Bueno, no me la veis mano, tío. Pues cuando va el tripe y te baila los dedos, ¿sabes? Venga, sopla. Para, para. A ver, Ares. Y he parado, tío. No he parado. Vamos a ver, si interrumpes la prueba nos da error. Venga, no he parado. Si has parado. Vale. La, la, ¡La quitaré! Tiene una soplar, tío, que prueba. Vamos ahí y hasta coche. ¡Ping, Toma un brazito. Has interrumpido la prueba. ¡Otra, ¿Otra vez! ¡Otra vez! Pero si he soplado bien. No me has visto no, otra no has bien, tío. Mira, si tío. tienes que soplar como si hinchadas un globo un niño. Pero que te <risa> pareció poco. ¡Ping, pan! ¡Toma un brazito! ¡Ping, pan!